Haleluya. Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Karibu sana sana rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu kwa kutujalia hatua nyingine inayotufundisha kusimama mbele zake mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Tumeambiwa hii ni hatua ya kuwajibika mbele za Mungu kwa ajili ya nchi na watu wake. Kwa kuomba toba na rehema juu ya uovu na machukizo tunayofanya kwa kujua na kwa kutokujua kusimama mbele za Mungu mahali palipo bomoka kwa ajili ya nchi ni hatua ya kuwajibika mbele za Mungu kwa ajili ya nchi na watu wake kwa kuomba toba na rehema juu ya uovu na machukizo tunayofanya kwa kujua na kwa kutokujua kama ilivyokuwa kwa Adamu na Hawa Wanadamu hatupendi kuwajibika kwa makosa yetu kama ilivyokuwa kwa adamu na Hawa wanadamu hatupendi kuwajibika kwa makosa yetu badala ya kuwajibika huwa tunajitetea na kutafuta kumsingizia na kutafuta wa kumsingizia uovu wetu badala ya kuwajibika huwa tunajitetea na kutafuta wa kumsingizia uovu wetu Adamu alipoulizwa kwa habari ya dhambi yake alisema huyo mwanamke ulienipa awe pamoja nami ndiye alienipa matunda ya mti huu nikala. Huyo mwanamke ulienipa awe pamoja nami ndiye alienipa matunda ya mti huu nikala. Na hawa naye alipoulizwa akasema nyoka alinidanganya nikala. Hakuna aliyekubali kuwajibika kwa makosa yake. Adamu alipoulizwa kwa habari ya dhambi yake alisema huyo mwanamke ulienipa awe pamoja nami ndiye alienipa matunda ya mti huo nikala. Na hawa naye alipoulizwa akasema nyoka alinidanganya nikala. Hakuna aliyekubali kuwajibika kwa makosa yake. Rafiki mpendwa hata sisi leo tunapambana na shetani sana kuliko tunavyopambana kuacha dhambi na kumcha Bwana. Tunapambana na shetani sana kuliko tunavyopambana kuacha dhambi na kumcha Bwana tunakubaliana na shetani anapotushawishi kutenda dhambi kisha tunasema kama Hawa nyoka alinidanganya nikala tunakubaliana na shetani anapotushawishi kutenda dhambi kisha tunasema kama Hawa nyoka alinidanganya nikala Tunapoitwa kusimama mbele za Mungu mahali palipo bomoka Tunapaswa kuwa tayari kuwajibika kwa maovu na machukizo tuliyoyafanya pasipo visingizio wala kujitetea. Tunapoitwa kusimama mbele za Mungu mahali palipo bomoka, tunapaswa kuwa tayari kuwajibika kwa maovu na machukizo tuliyoyafanya pasipo visingizio wala kujitetea. Tunapaswa kukubali ni sisi tulioasi kwa kuacha kuitii sauti ya Bwana na sisi na ni sisi kwa kukataa kufuata maagizo yake. Tunapaswa kukubali ni sisi tulioasi kwa kuacha kuitii sauti ya Bwana na ni sisi tuliyokosa kwa kukataa kufuata maagizo yake. Rafiki mpendwa, hatuwezi kondwa adhabu ya Mungu juu yetu kwa kumkemea shetani. Hatuwezi kondwa adhabu ya Mungu juu yetu kwa kumkemea shetani. Adhabu inaondoka kwa kuomba toba na rehema adhabu inaondoka kwa kuomba toba na rehema tena hatuwezi kumshinda shetani kwa kumkemea huku tukiwa mateka wake hatuwezi kumshinda shetani kwa kumkemea huku tukiwa mateka wake wala hatuwezi kumshinda shetani kwa kumkemea kwa maneno huku tukimtumikia kwa matendo hatuwezi kumshinda shetani kwa kumkemea kwa maneno huku tukimtumikia kwa matendo ni lazima tukubali kujiondoa katika kambi ya shetani na kutubu kweli na kumcha Bwana kwa mioyo yetu yote. Ni lazima tukubali kujiondoa katika kambi ya shetani kwa kutubu kweli na kumcha Bwana kwa mioyo yetu yote. Samueli kuhani wa Mungu alipokuwa akiwahutubia wana wa Israeli baada ya kumtawaza Sauli kwa mfahamu wao aliwaambia basi sasa mtazameni mfame mlee mchagua na kumtaka. Tazameni Bwana ameweka mfame juu yenu. Kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake, msiasi amri ya Bwana. Tena kama ninyi na mfame anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vema. Bali msipoisikia sauti ya Bwana Mkiasi amri ya Bwana ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu kama mkimcha Bwana na kumtumikia na kuisikia sauti yake msiyasisi amri ya Bwana tena kama ninyi anaye anayewatawala mkimfuata Bwana Mungu wenu vema bali msipoisikia sauti ya bwana mkiasi amri ya bwana ndipo mkono wa bwana utakuwa juu yenu kama ulivyokuwa juu ya baba zenu wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13 hadi wa 15 rafiki mpendwa mara nyingi magumu tunao pitia ni mkono wa bwana uko juu yetu mara nyingi magumu tunayo ya pitia, ni mkono wa Bwana uko juu yetu kwa sababu ya maasi yetu na sio shetani kama tunavyofikiri mara nyingi magumu tunayoyapitia ni mkono wa Bwana uko juu yetu kwa sababu ya maasi yetu na sio shetani kama tunavyofikiri na jinsi sahihi kutoka hapo sio kukemea bali ni kutubu na kuziacha njia zetu mbaya Jinsi sahihi ya kutoka hapo sio kukemea bali ni kutubu na kuziacha njia zetu mbaya ni muhimu kufahamu kutubu sio tu kuomba na kumwambia bwana tubu kutubu ni kukubali kugeuka na kuachana na mfumo mbaya wa dhambi kwa kukubali neno la Mungu liaongoze maisha yetu kutubu sio tu kuomba na kumwambia bwana tubu kutubu ni kukubali kugeuka na kuachana na mfumo mbaya wa dhambi kwa kukubali neno la Mungu liaoongoze maisha yetu Kuhani Samueli akiwaonya wana wa Israeli baada ya kutubu aliwaambia Samueli akawaambia msiogope ni kweli mmeutenda uovu huu wote lakini msigeuke na kuacha, na kuacha kumfuata Bwana bali mtumikieni bwana kwa mioyo yenu yote wala msigeuke upande maana kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kusaidia wala kuokoa kwa kuwa havifai kitu wala msigeuke upande kwa kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kusaidia wala kuokoa kwa kuwa havifai kitu maana bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu kwa kuwa imempendezwa Bwana kuafanya ninyi kwa watu wake mwenyewe. Walakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi. Lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka. Mcheni Bwana tu. Mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote. Maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya mtaangamia ninyi na mfami wenu pia lakini kama mkiendelea kutenda mabaya mtaangamia ninyi na mfami wenu pia Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa ishirini, hadi tano. tuombe baba tunakushukuru kwa jina la Yesu Kristo kwa kutusikilizisha sauti ya neno lako asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa umezungumza na mioyo yetu kwa lugha nyepesi ya kueleweka katika fahamu zetu. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba utusamee kwa kutokuwajibika kwa maovu na machukizo tuliyofanya mbele zako. Tusamee e bwana kwa kuwa badala ya kutubu tumekuja mbele zako kwa visingizio na kujitetea kwingi. Tumepoteza muda mwingi tukimkemea shetani kwa maneno huku tukiendelea kumtumikia kwa matendo yetu. Tumekataa kuitii sauti ya neno lako na kufuata maagizo yako. Tunatubu ewe Bwana, utusame na kuturehemu. Utusafishe na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Utuokwe na kutukomboa ewe Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa kupendeza kutufanya kuwa watu wako mwenyewe. Na kwa damu ya Yesu katufanya kuwa wana na warithi. <coughs> yesu.